Tizenötödik fejezet Beszélt az Úr Mózeshez és Áronhoz mondván. Beszéljetek Izrael fiaihoz, és mondjátok nekik. A férfi, ha magfolyásban szenved, tisztátalan legyen. És akkor ítéljék ilyen bajtól terheltnek, ha a teste kibocsátja a folyást, vagy elzárul a folyás elől. Minden fekvő fej, amin fekszik, tisztátalan legyen, és az is, amire leül. Ha valaki az emberek közül megérinti a fekhelyét, mossa ki a ruháját, és maga is mosakodjék meg vízzel, és estig legyen tisztátalan. Ha odaül, ahol korábban az ült, az is mossa ki a ruháját, és maga is mosakodjék meg vízzel, és estig legyen tisztátalan. Aki megérinti annak a testét, mossa ki a ruháját, és maga is mosakodjék meg, és estig legyen tisztátalan. Ha az ilyen ember ráköp egy tisztára, mossa ki a ruháját, és maga is mosakodjék meg vízzel, és estig legyen tisztátalan. A nyereg, amelyre ráül, legyen tisztátalan. És bárki, aki érint valamit, ami az alatt volt, aki magfolyásban szenved, legyen tisztátalan estig. Aki ezen holmik közül valamit vitt, mossa ki a ruháját, és maga is mosakodjék meg vízzel, és estig legyen tisztátalan. Mindaz, akit a magfolyásban szenvedő megérint úgy, hogy előtte nem mosott kezet, mossa ki a ruháját, és maga is mosakodjék meg vízzel, és estig legyen tisztátalan. A cserépedényt, amit megérintett, össze kell törni, a faedényt ki kell mosni vízzel. Ha meggyógyul az, aki ilyesmitől szenvedett, Számoljon hét napot a tisztulására, És miután kimosta a ruháit, És egész testét lemosta élő vízben, tiszta lesz. A nyolcadik napon pedig fogjon két gerlét vagy két galamfiókát, és jöjjön az Úr színe előtt a találkozás sátrának ajtajához, és adja át azokat a papnak. Ő az egyiket ajánlja föl bűnért való áldozatul, a másikat egészen elégű áldozatul, és engesztelje ki őt az Úr előtt, és megtisztul magfolyásából. A férfi, akinek magomlése van, mossa meg az egész testét vízzel és tisztátalan legyen estig. A ruhát és a bőrt, melyre a mag ráömlött, mossa le vízzel, és tisztátalan legyen estig. Ha asszonyjal hála a férfi, mosdjanak meg vízzel, és legyenek tisztátalanok estig. Az asszony, aki a havonta visszatérő vérfolyást szenvedi, hét napra különüljön el. Mindaz, aki érinti őt, legyen tisztátalan estig és amire elkülönülésének napjaiban lefekszik vagy leül, beszenyeződik. Aki megérinti a fekhelyét, mossa ki a ruháját, és maga is mosakodjék meg vízzel, és estig legyen tisztátalan. Ha valaki megérint bármi holmit, amelyen ült, mossa ki a ruháját, és maga is mosakodjék meg vízzel, és estig legyen beszennyezett és aki bármit megérint, ami az ágyon vagy az ágytakaron volt, amin az ült, legyen tisztátalan estig. Ha férfi hál vele havi vérzésének idejében, tisztátalan lesz hét napig, és az egész ágy, amelyen aludt, beszennyezett. Ha egy nőnek a szabályos időn kívül több napon át vérfolyása van, vagy a havi vérzése nem marad abba, amíg ezt szenvedi, épp úgy tisztátalan, mint a havi vérzés idején. Minden fekhely, amelyen alszik, és holmi, amelyen ül, beszennyezett legyen. Mindaz, aki ezeket érinti, beszennyeződik. Mossa ki a ruháját, és maga is mosakodjék meg vízzel, és estig legyen tisztátalan. Ha eláll a vér, és folyása megszűnik, számoljon hét napot, és azután tiszta lesz. És a nyolcadik napon fogjon maga helyett két gerlét vagy két galamfiókát, és jöjjön az úr színe előtt a találkozás sátrának ajtajához, és adja át őket a papnak. Ő az egyiket ajánlja föl bűnért való áldozatul, a másikat egészen elégű áldozatul, és engesztelje ki őt az úr előtt, és megtisztul a vérfolyásából. Tanítsátok tehát Izrael fiait arra, hogy óvakodjanak a tisztátalanságtól, nehogy meghalljanak szennyezettségükben, ha beszennyezik hajlékomat, mely közöttük van. Ez a törvénye annak, aki magfolyásban szenved, és akiből kiömlik a mag, és beszennyeződik, és aki havi vérzései idején elkülönül, vagy aki állandó vérfolyásban szenved, és az emberi, aki tisztátalan nővel hál.